וילכו ויגידו לדוד על האנשים, וישלח לקראתם, כי היו האנשים נכלמים מאוד. ויאמר המלך, שבו בריחו, עד אשר יצמח זקנכם ושבתם. ויראו בני כי התבאשו עם דוד, וישלח חנונו בני עמון אלף כיכר כסף לשכור להם מנערם. נהריים ומן ארם מעכה ומצבא רכב ופרשים. וייזכרו להם שניים ושלושים אלף רכב ואת מלך מעכה ואת עמו. ויבואו וייחנו לפני מדווה ובני עמון נאספו מעריהם ויבואו למלחמה. וישמע דוד וישלח את יואב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 ואדוני הטוב בעיניו יעשה. ויגש יואב והעם אשר עמו לפני ארם למלחמה, וינוסו מפניו. ובני עמון ראו כי נס ארם, וינוסו גם הם מפני אבשי אחיו, ויבואו העירה, ויבוא יואב ירושלים. וירא ארם כי נגפו לפני ישראל, וישלחו מלאכים, ויוציאו את ארם אשר מעבר הנהר, ושופך צרצבה הדדעזר לפניהם. ויוגד לדוד, ויאסוף את כל ישראל, ויעבור הירדן, ויבוא אליהם, ויערוך אליהם.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 וישלימו עם דוד, ויעבדוהו, ולא אבה ארם להושיע את בני עמון עוד.